Hvordan skal dere få høre historien om Mowgli? Det var en gang for lenge, lenge siden, dypt inne i Indias store mørke jungel. En dag bagera, den sorte panteren, streifet omkring i junglen, hørte han med etter en sår gråt. Det var et lite menneskebarn som lå der, og bagera forstod på hans sultne skrik at han ikke kunne leve stort lenger uten en mors omsorg og ettersom det var mange dagsreiser til nærmeste landsby, grep Agera den lille bulten og bar den forsiktige munnen bort til en ulvefamilie som holdt til i nærheten. Ulvemor var bare glad for å få et barn til, og Mowgli vokste opp sammen med sine ulvesøsken. Han ble frisk og sterkt, og ingen menneskevalp kunne være lykkeligere enn han. Men da Mowgli var ti år gammel, spredte det seg det rykte i Khan, den store tigeren, hadde kommet dit for å drepe Mogli før han ble stor. For Shere Khan hatet mennesker. Ulveflokken holdt råd, og fant ut at Mogli skulle sendes tilbake til menneskene, for bare der ville han være trygg. Og Bagheera var den som skulle føre Mogli til menneskebyen. Mogli og Bagheera hadde ofte strevet omkring i den store junglen, så Mogli var svært fornøyd der han satt oppe på Bageras rygg, helt til han fikk vite hvor ferden skulle gå. Men jeg vil ikke tilbake til menneskebyen. Jeg vil være her i junglen, Bagerer! Men Bagerer fortsatte videre under de mest iherdige protester fra Mogli. Og helt til han gikk til ro om kvelden høyt oppe i et tre, måtte Bagerer fortelle om, om igjen og om igjen, at det ville være umulig for en liten gutt å overleve i junglen. Så snart Bagheera var falt i søvn, kom den store kveleslangen K. glidende. Den begynte å hypnotisere Mogli med sine merkelige øyne, for å få ham i sin makt. Se her, hva har vi her? Åh, oh, det er jo Mogli. okste mar Bagheera. Han så til sin forferdelse at den uhyggelige kveleslangen hadde snudd seg rundt Mowgli, og nå skulle til å fortære ham. La han være, Ka! Slipp ham! Ka ble forskrekket, men bare et øyeblikk. Nå begynte den i stedet å stirre på Bageera. Det var nettopp det Bageera ville. Men i farten glemte han at Ka kunne hypnotisere alle bare ved å se på dem. Litt etter var den sorte panteren selv hypnotisert av kveleslangen, og helt lammet av dens uhyggelige øyne. Men å hypnotisere to på en gang var for meget selv for Ka, og mens den stirret inn i øynene på bagera, greide Mogler å vri seg løs fra slangens farlige favntak. Han dyttet og skjøp på Ka alt han orket, og klarte til slutt å skyve kveleslangens store kropp ned av grenen den lå på, så den havnet i en eneste høv nede på bakken. Men ikke nok med det, Slangen hadde fått en kjempeknute midt på halen. Den var helt fra, sier sinne. I det den forsvant, kunne de høre den veste. Si, jeg fått en knute på halen. Oh, dette Det til å hindre meg i mine bevegelser og min smidighet. Der ser du. Og du sier at du kan ta vare på deg selv i junglen. Ja, jag ska nu klara mig här bak vil bli här i jungeln för sista gång. I morgon drar vi videre til mänskelandsbyn. God natt. Mm, sov nu. Første morgen våknet de to vennene i et bråk som fikk jord til å Det var Oberst Hati, elefantherrens øverstkommandene, som var på morgenpatrulje med sine tropper. Han brølte ut sine kommandoord så det jomet gjennom junglen. For det var noe hans måte å understreke sin egen betydning på. Fy, fyr, ett, to, fy, fy, ja, kom igjen, mars, kom! Der har vi de bråket elefanten igjen? Mogli var så opptatt av paraden at han falt ned fra treet og begynte å gå i takte ved siden av en liten elefantunge. Vi marsjerer om på bil, uten øling eller tvil, gjennom jungel, kraft og med berg og knatt. I det militære stil, i det militære stil, Vi går i alle fall Og i pigerspakt følger vi som sagt Vårt militære mål Vårt militære mål Hva gjør du for noe? Vi ute på øvelse Får jeg lov med? Det er klart det Bare gjør sånn som jeg gjør Men du må ikke snakke når vi For det er imot reglementet Helt om marsj! Nej! Den andre veien. Hele om vending. Kompanie, hold! Kompanie, venstre, hold! Oh, marsjering og marsjering og atemarsjering. Oh, jeg blir så trett i bena. Jeg vil prøve bli overflyttet til en annen avdeling. Stille rekke! Innrettet i redd! Hva er det inn ved stompen, Amor. I jakt! En akter! Snavel! Sett den i, I, I seg i været. Sånn. Ja, det er bra. Mm. Rusk i snavelen! Soldat, husk på at i strid kan en ren snabel redde ditt liv. Og den alltid pusset og ren soldat! Ja vel, Oberst. Ja vel. Har du En høy moral må jeg ha. Hva det for? Jeg ble til noe i Maharajans brigade. Åh, oh, oh, oh, nå kommer det historien om Victoria-korset. Hva er en gang jeg fikk Victoria-korset? For tappret og mot langt utover plikten. Ha, det var dager. Disciplin, Disiplin fremfor alt. Det gir karakter og mot og, og, og så videre Og det slags, ikke sant? Ja, hvor er Jo, det er sant Inspeksjon Hva er jeg her for noe? Ikke en benstilling Åh, er det deg, sønnen min? Skal ikke vi slå herlene sammen, gutt min? Sønn, far? Det var bedre, ja jeg ser, her har vi en ny rekrutt, Var Hva er det som har med snablen din? Au, la være! Hva? Et menneske? sabotage! er for en risabotasje! Gi økt, jeg! Vi kan ha noe menneske min jungel! Da er det ikke din jungel! Uforskabelt! Jeg kan forklare alt sammen, Hatti. Oberst, Hatti, om jeg må be. Ja vel, oberst hattig. Moglia, jeg er på vei tilbake til menneskelandsbyen. Og jeg kan stole på det! Så sant som jeg heter Baghera. Ja, godt. Da går for denne gangen, men med at en elefant glemmer aldri. Hørten, var det var her nå? Ja, det skjer så mye ut nå til dags. De unge lømlene, hvem tror de de er? Avdeling! Høyre om! Vars! Så har han ikke glemt noe. En elefant glemmer aldri! Nå, no, du har jo nettopp glemt Ja, så, sønn. Sønn! Hva er et Når jeg blir stor, vil jeg også bli oberst, slik som far Har ikke bare sagt det en gang Vi har sagt det en tusen ganger Far, nå spå Far, du glemte oss i holdt <tryk> Han ble rentet av sitt eget var det ikke slik at en elefant aldri glemmer? Så, så, så, noe, Lea. La oss komme oss vekk herfra før mer. Så dro Bagheera og Mogli videre. Og distanset stanset de kom frem til en elv som de måtte over. Jeg skal nok få dig frem til menneskelandsbyen om jeg så må dra deg hele veien. Og det var akkurat det han måtte. For Mogli strittet imot av alle krefter. Han klamret seg til et tre mens bageret slet og dro i ham for å få ham med sig over elven. Det var litt av en drakkamp. Men plutselig mistet panteren fotfeste og havnet baklengs ut i elven. På toppen av det hele slo han hodet mot en trestokk da han dukket opp av vannet igjen. Nå fikk det være nok, tenkte han. Han var rasende. Og da han endelig kom seg opp på elvebredden igjen, ropte han mens han ristet vannet av sig. Nå er det slutt med min tålmodighet! Fra nå kan du greie deg selv, Mowgli. Og med et sprang forsvant den sorte panten inn i skogen. Ikke vær redd for mig Bagheera! Jeg skal nå klare mig! Men Bagheera var redd for ham, og det hadde han god grunn til. Den første Mowgli nå møtte etter han var ha blitt alene, var nemlig den store bjørn Baloo, som nok var snill og golynt men så vimset og tankeløs. Hvem er du da? Jeg var jeg sier. Hva? Er du for en liten rart igjen? Det smør salat! <laughs> jeg har sett mye rart her i Jonge, men, men det er ikke noe som lider deg! <laughs> Åh, kom meg vekk! Å, å, å, å, nå, stod i kjeften, lille bror. Da. Jeg gikk da ned et par rak. <laughs> La meg være! <laughs> <laughs> Gutt, nå hjelpes! Å gamle Baloo skal nok lære oss slåss som en ekte bjørn. Kom han, så skal jeg vise. Hehehe, da gikk jeg! Den er flott, gudset. Løs i skulder, og så opp på ternet sånn, da vet jeg. så da. Sett i gang. Ja, og så det store bjørnebrødet. La meg høre skvemmer nå, da. Det var veldig dust, da. Jeg ba om et bjørnebrød! Arr! Bagheer og Varke kom ikke lengre unna enn at han hørte brølene och trodde att Mowgli var i fare. Han snudde øyet blikkelig for å komme sin venn til unnsetning. Helt ned fra tærne skal du brøle. Prøv igen. Ræh! <tryk> Ja, sånn ja. Nå holder du på nærmeste. Å oh, nei, hva er Jeg ser. Jammen har ikke moglet truffet den toskete, Ballo. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, det går greit. Så står med beina litt lenger fra Så tøp på gøtt, tøp på den. Ja, nå, nå, nå, nå, nå kan du det sånn, ja. Ja, det var et ordentlig slags. Se på den gutten. Ja, du er meg en fin lærer, Ballo. Å, takk, Magera, synes du Ja, men si meg en gang. Når du slår ned eleverne dine, hvordan kan du så mene at de skal huske hva du lærer dem? Mm. Ja, det var ikke min mening å slå dem så hardt. Nei, Jordan Barlow, det gjorde nesten ikke noe vondt. Jeg er tøffere enn vise panter går runt og tror. Ja, men det skal bli enda bedre. Kom så prøv det Du må passe på du dukker, eller så slår jeg ned igjen. Og så klar, så ja, hopper jeg siden, og så det går fint. Og du! Kom. No. Ja, der fikk du en fin hen på meg, rett på snuten min, sa... Så... Nei, nei, å oh, nei, å oh, nei, å oh, nei. Oh, nei... Nei, du kiler meg! Nei, nei, nei, nei stopp! Slipp jo det! er en sånn preiker å gjøre jord! Ah! Lejiva, igår igår, vi vet det var grejer. Ja, det har du gott att du förklarar det själv. Giror, var du giror? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jävla, jävla det. Nej, du vet helt. Vad du vad du du alltid heter, heter? heter du? Mogli. han ska tillbaka till människolandsbyen med det samme. Landsbyen. Det vil ødelegge ham. Det vill göra ham til mennesker. Jeg vil være her hos deg, Baloo! Ja, du det. Nej tänker ja så. Og hvordan har du tänkt att han skal klare sig her i junglen? Blæ, blæ, blæ, blæ, blæ. Hva med om å klare seg? Han skal være sammen med mig han nemlig. ska jeg, sier det. Jeg skal lære ham allt jeg kan. Ja, det er vel fort gjort. Jeg skal si deg nå, gutt. Hør på gamle Baloo. Vær bare. La for det du får, du har i grunnen gode kår Så du får mye gratis, litte venn Så vær tilfreds med det som finns Allting som gjør dig glad til syns Du finner dem hvorhen du snur dig hen Hvorhen jeg en vanker, hvorhen jeg en går Så er jeg fornøyet med det jeg får Se nå på byene som lager honning, den er delikat En maur er det for mat, nei det er smått Men det er noe godt, så det er som mat Hva, spiser uh -huh. ja, det gir du så deilig i magen min, så prøv du også Og pass på, Mogle <laughs> Ja, vær du bare glad for alt du gratis får Alt jeg får For det du får ja, vær du glad for det du får I jonglen har du gode kår Og du får mye gratis, lille venn Så vær til fredsmiddel Som finnes av ting som gjør dig glad Til sinst du finner dem hvor hen Du snur dig hen Har du lyst på en pære? Banan eller bær? Snubblikke i været? Det er enige der ja, alt du trenger for å leve glad og lykkelig har du her Er du sulten, en middag nær, å bære trær, ha det er god dessert Skjønte du det der? Å oh, ja, unge Balloon, jeg vil være her hos deg Jeg kliver lykke godt opp i sle og tar mamma ja, ja, vær du bare glad for alt du gratis får For det du får å du, ta og klø på venstre skulder mens du er der oppe i trea likevel der. Ja, ja, sånn, ja, ja, litt lenger enn, litt, å oh, ja, der, ja, der, å, å, å, det er deilig, å oh, der, å, å, å, å, å Å nå klø jeg så deilig over hele meg, se om jeg finner meg en tre og skubber meg mot oh, oh. Å, du er kjempegøy, albarno <går> oh, Å, ja, så godt det kan ikke. Uh, okey. Uh, ja, sendelig. Du så, o, for her. Så. This is this is. som en lekk, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vær glas eller omg, gjør deg <laughs> på å få de gode som du aldrig i Nordalm får. Prøv heller ikke på nå De fjerne mål du aldrig når Til endan du forstår At du skal være glad For allt du gratis får For alt du får du har du lært dem å bli med og syne Vær bare glad for det du får I junglen har vi gode kår Vi finner alt vi trenger hvor vi går så du ska vad är det gratis instam med de lilla ting som finns Og som du gratis her i skogen får. Ja som du gratis her i skogen får. En <laughs> fantastiska. Jag detta hade jag vill kalle joggy dun. Har ja, likger det vara björnbarno. Du be du be du. Är det bra lilla gubbe vart? Du kommer til å bli en superbjørn. Du synger jo som en bjørn allerede, jo. Og dette er livet. Bagheera ble trettet å høre på dem, og gick sin vei. Men han burde nok heller ha blitt hos Baloo og Mogli, for da hade de kanske alle tre blitt spart for en masse bråk. For plutselig var Baloo og Mogli omringet av en stor flokk aper. Apene tog Mogli mellom sig, svingte han med sig opp i trærne, og begynte å kaste ham mellom seg. De for opp och ned, opp och ned, men aldrig så langt ned at Baloo kunne få fatt i ham. O til slutt spente de regelrett ben for den store snille bamsen, så han falt ned i en kløft, og der ble bjørn liggende hjelpeløs og brøle. «Baguera! Baguera!» Baguera skyndte seg tilbake til Balu, og de skjønte snart hvor apene ville føre Mowgli. Apene var på vei mot en gamle tempelruinen. Baguera og Balu løp etter dem, men apene hadde allerede et stort forsprang. Bagheera tenkte med gru på vad som kunne komme til å skje med Mowgli, for han visste godt hvem som holdt til i den gamle tempelruinen. Det var nemlig Kong Louis, en fryktinngjutende orangutang. Vi har en blivitdom! Kong Louis! Kong Louis! Så du er altså mogelig Menneskevalpen Helt sprøtt Ja, jeg er ikke sprøren der i hvert fall mig! meg, la meg være Hold opp med det der jeg. Rolig returtall, lillebror Ta deg sammen Slappas Dopp i do jeg. Kom igjen og gil av Petter Kom igjen, fritas Hva vil du med mig? Det er kommit for mitt kongelige øre Hva med en banane, ass at du vi bli i jungler Ja, vi blir i jungler, mm, bli jungler ja, det klarte vi Peria, og gode kong Louis, babi dobro Det er meg, jeg skal fikse det for helst Hva med to bananreser Skal vi gjøre en avtale? Ja, det er vi på Vi bal hva som helst for å få bli i junglen Å gjøre det Da skal jeg forklare Her ser du jungelens konge, ekspert i hopp og sving. Skjønt suveren og noe mer enn, jeg sa det likevel en ting. Og det er å bli som dere, jeg mangler litt grann. Ja, litt grann på alt jeg kan, for alvor kalles man mann. som du Åh, kom, Louis du. du er kjempegod Hvem skal jeg menneske være og nå mitt store mål og mål er det å sitte ved et rødt og flammende bål Så først og fremst må jeg lære hvordan man lager ild Jeg har prøvd og prøvd Og øvd og øvd, Men aldri får jeg det til Nå kommer din del av avtalen Si meg Hvordan gör? man ild? Men jeg vet ikke hvordan man gjør det Ikke prøv å lure meg Ilden Hørte du det, Baloo? Så det er ilen, den skjønner Slå den sønder og ta, men jeg skal gi henne en påtygge og så Hør på den låta Hør på den låta, Bakhira den, den, den svinger, og oh, jeg greier nesten stå stille Gi deg, men det er tulle. Vi har ikke dansen til Hør på hva jeg har å si, for det krever gjerne, din klom. Ja, ja, ja, ja, du har kan man med meg. Jeg er i kjempeslag. Hør hva jeg sier nå. Du går bort og avlender oppmerksomheten til hapene. Ja, jeg skal nok øte dem hapene på meg. Ja, fint. Og i hele tiden så befryr jeg doglig. Er du klart? Ja, ja, ja, jeg er i syge, jeg er i syge. Åh, åh, åh, åh, åh, åh, køl på, køl på. Nå kommer unge faggo. Åh, åh! I don't believe that I don't believe that Balu. Balu. Vi skal ta! Vi skal ta! Littar! Littar! Littar! Littar! Littar! Littar! Littar! Nå ble det oppstyr blant apene. De satte i gang jakten på Baloo, och Kong Louis og Baloo tørnet sammen i en veldig slåsk kamp. De tomlet omkring og havnet mot en av søylene som var tempelruinen. Søylen knakk. Kong Louis, som var redd for att hele slottet han skulle sige sammen, styrte till for å støtte det opp. Men da Baloo så Kong Louis stå der og holde sitt dyrebare slopp på strak arm, kunne han ikke motstå fristelsen. Han måtte bort og kile majesteten under armene. Virkningen ute ble ikke. Kong Louis fikk et slitt latteranfall at han slapp taket, og hele den veldige tempelruyen styrte til grus. Boom! Forvirringen som oppstod, slapp Baloo, Bagera og Mogli unna, og det kom seg i sikkerhet. De satte sig ned for å puste ut, og fikk en god latter over opplevelsen. Åh, som det svingte i det selskapet, sa Baloo. Da Mogli var falt i søvn den kvelden, prøvde Bagera å snakke balu til fornuft. Näste gang kunne Mogli komme ut for verre ting enn noen dumme apekattstreker. Näste gang kunde vara silver vid det være han stod över för och då ville det vara ute med Mowgli. Nej, Mowgli måste avgjort bringas til landsbyen, för bare där ville han være trygg. Balu protesterade länge og sa något om att han så på Mowgli som sin egen son. Men nettop därför menade Bagheera hade Balu ett särskilt ansvar. Han måste tänka på vad som var det beste for gutten. Och till slut måste Balu gi sig og inrömma att Bagheera hadde rätt. Baloo lovet å snakke med Mogli och forsøkte å få ham til å forstå vad som var det beste. For han hører på dig Baloo, sa Bagheera. Men da Mogli våknet neste morgen og hørte vad de to vennene hans var blitt enige om, ble han så skuffet att han begynte å gråte. Du sa vi skulle være venner, du, Baloo, og holde sammen bestandig. Og så er du ikke det spor bedre enn Bagheera, sa Mogli. Han løp fra dem langt innover junglen ager och balu fuktade efter. Honom, de och de bil om minst i håll på letet er han hörde de oberst hatit och elefanthären hans. Riva 3! Vilse ler ni om bli utan öl i gälles din genom jungeln kratt och berg och knatt. Tärrestig, en väldigt tärrestig. Hallå. Kanske elefanterna kan hjälpa oss att finna Molly. Ja, visst du grejer att stoppa dem så. Ja, var kan det nog man ser stans. Hej. Hej. Hej. Nej, nej, nej. Det släppade. Hall. Vem sa? Jung. Jag sa var kom han då var det? Se gud. Det var mig o burst. Wow. Häng. Du, vad «Overtar du kommando der! Det er høyst ureglementet!» «Ja, jeg er lei for det, men jeg trenger din hjelp.» «Absolutt umulig! Jeg er utgitt med et viktig oppdrag.» «Men dette er livsviktig, Oberst! Mogli er forsvunnet.» Men det de ikke visste, var at en store tigrens skjerrikan lå på lur, og hørte alt hva de sa. <tryk> «Dette var interessant.» Det er jo ham jeg er ute etter også. Men da, Mowgli! Mowgli, hvem er det det? Hva er det for en? Det er den guttevalpen jeg skulle bringe til landsbyen. Godt! Og der, bra der! Og mye, herrer, hvis dere tilater det, vil jeg gjøre det fortsette for Men forstår du ikke at guttene er forsvunnet? Han har løpt sin vei! Det var gode nye hvor ja, at de hansvart selv. Men kj der kan er ut et ram og vill find på ans. Ha! Føra kan! Er ikke m disse kante. Schlder! <gåls> Err <jeg> ikke det! Grager <gåls> bager Vi har vikgere ting foret! Nej, når får det jammen hæ en nok. Din oppro ik jukkas! Vi det fred! Vad jør du? Uten forrekkede! Ikke bry dig! Vad vil du si om vårt barn løp sin vei og ble borte i junglen? Vår sønn ble borte? Hør mm, ja. her, mor. Vår sønn, det er jo en ganske annen sak. <skratt> en helt annen sak i sannet. Det er det ikke. Det er slett ingen forskjell på den lille gutten og på vår sønn. Om nå er du så god at du finner han, eller så overtar jeg kommandoen her? Hva? Et kvinnemenneske skulle lede min herr? Det er absolutt utenkelig. Par, mogelig å gjøre venner. Han vil hvis jeg ikke finner han. Far, hjelp en. Vær så snill. Ja, så, så, så. så. Min sønn selvfølgelig, din far, har hatt en plan i hodet hele tiden. Åh, så det har du. Hva da? På plass, minnebred. Koppen i akt. Venstre, opp! Frivillige til spesialpatrulje vil nå tre et skritt frem. å se. Plikten fremfor alt. Nå, dere frivillige skal finne den forsvunnende gutten. Tusen takk, Oberst. Vi har ingen tid å miste. Mm. Du der, når morgen i sikte, blåser du i snabelen tre ganger. Ja vel, Oberst. <skratt> Ikke nå, soldat! Hold snabel! Unnskyld mig Oberst. Løyta. Vår strategi vil bygge på overraskelser. Vi med dem en avdeling og dekker høyre flanken. Ja vel, Oberst. Og leder den andre avdelingen på venstre flanken. Forstått, Oberst. Kommer vi! Frevann! Marsch! Så satte vi i gang letingen. Men Kjerrikan hadde jo nå fått vite at Mowgli gikk rundt i junglen helt alene og uten beskyttelse. Og han var heller ikke mindre ivrig enn elefantene etter å finne menneskevalpen. I tiden vandret Mogli trist og ensom omkring inntil han støttet på fire gribber. De satt og kjedet seg og var ertelystende. Ja. Hei gutter, hva vi finne på nå? Nei, jeg vet ikke. Hva skjer du? Ja, jeg har det. La oss dra over til den andre siden av junglen. vi alt jeg over dit her, hva? Nei, det gikk jeg ikke. Direkt. Det er helt dødt der borte. Du mener vel at skulle ønske det var det? Veldig <skratt> <skratt> <er det> norsomt. <skratt> ja, ok. Hva skal vi finne på? Nei, jeg vet ikke. Hva syns du? Nei, hør her. Først sa jeg, hva vi finne på? Så sa du, det vet jeg ikke. Hva syns du? Så sa jeg, vad skal vi finne på? Så sa du, hva syns du? Hva skal vi finne på? Hva skal vi... Ja, ja, ja. All right. All right. Hva syns du? Nei, det igjen sammen, liksom. Jeg har det. Denne gangen har fått en helt suveren idé! Nå, har du det jo? vi gjøre Ta det rolig, gutti. Se vad som kommer mot oss. Hva i all verden er det? Bare en melk i sang, en, sånn, en knokle og det Og det bagger av helt av seg selv. Nei! Nei, nå begynner hun på det der igjen! Ja, kom igjen gutter! Jeg har så hatt litt morro med den lille fyren der borte. Han ser så gøy, han er litt! Men varmere, han har jo bein som en stark. Hæ, ja, som stark? Men han har ikke noen fjær på seg! <tryk> Bare le dere! Jeg liker det, det gjør ikke meg nå. Var det veien med ham? Jeg lurer på om vi ikke overdrev litt. Vi holdt jo bare litt leven. Men se på ham da, stakkars liten. Jeg, jeg tror ikke han har lenge hjem. For ellers hadde den vel ikke havnet her hos oss. Hej hei, hei, hei, småene, vent litt da. Ja, la meg være. Nei, nei, ta ikke den da. Hva med deg da? Du, du går jo som du ikke skulle ha en eneste venn i hele verden. Jeg har ingen heller. Har du hverken mor eller far? Nej. det är ingen som bryr seg om meg. Ja, vi skjønner hvordan du har det er ingen som bryr seg om oss heller. Nei, vi, vi, vi ser kanskje litt rar ut, men vi har et hjerte. Og før, sa du? Ja, og for å vise deg det, så skal du få være med i vår lille gruppe. Götter Götter! vi utnemner ham til vårt æresmedlem. Ja, det gjør vi det. Ja, Ellers takk, men jeg vil helst klare meg alene. Nei, hør nå her. Alle må ha venner. Nei, gutter, <güls> er vi venner hans eller er vi ikke? Maglig vi er venner til livets løs. Kommer till, kommer till. Visst du går vid, visst du går vid. Och hjälper dig, riktig väg, Ja visst du är i knippe lilla men då all skall gå bra. Mod, du gode Stå. Så du har smagna ja, vi finne mer hvor du går eller hemmer du, du skal se at skall du trykt oss sitter gjennom junglen kunnet dra da. Sang og prøvde å muntre Mowgli hadde skjerikan kommet på sporet ham og snek seg nå nærmere og nærmere. Da gribbene så skjerikan komme lydløs glidende med flerdet hender og spente muskler ble det grepet av panik og fløy opp i nærmeste tre. Och der sto Mowgli alene igen ansikt til ansikt med sin dødsfiende. Men akkurat i det øyeblikk som skjerikan gjorde et kjempesprang forover mot Mowgli var Baloo der. Uten å nøle grep den store bjørntigen i halen og fikk stoppet den bare et lite stykke fra Mowgli. Kjerekan slo vilt om seg for å riste av seg bjørnen, men Baloo holdt fast. Han ble slått gul og blå av tigen, men slapp ikke taket. Innimellom glefset kjerekan etter Mowgli, og det lød som et torden skrall hver gang dens klappet sammen. Et torden vær nærmet seg, og lød som et ekko av den rasende kampen. Med ett slo lyne ned i et gammelt tørt tre i nærheten. Det lød et brak. Tre knakk sammen, og begynte å brenne. Fra gribbene kom ett skrik. Ild! Der er redningen mågelig. Det eneste en tigre er redd for, er illen. Få tak i illen, så skal vi greie resten. Gribbene fløy ned fra treet, og kretset skrikende rundt kjerrikanen for å holde ham borte fra Mogli. På dette tidspunktet var balu nesten utmattet, og et nytt fryktelig slag fra Khan slo ham helt ut, og sendte ham flere meter unna. Mogli fikk fatt i en brennende gren, og lurte seg til å feste den til tigrens hale. Slik skrek kjerrikanen, mens den vetskrent fôr gjennom junglen som en komet. Men stakkars balu lå livløs igjen på slagmarken. Alle samlet seg bedrøvet omkring ham. Ja, selv hang med nebbe. Bageras tårer blandet seg med regndråpene, mens han holdt en vakker tale over den trofaste og modige bjørn, som uten tanke på seg selv hadde offret liv for å redde en venn men var ingen av dem visste var at balu bare lo som om man var dø. Tänke sig till den frekke bjönngen lå er om nøt alle de vakere orne som lev sagt om man.øst att halen var slutt, han sig och beklaget sig over at talen hade vært få kort. Men Mowgli og balu var overlycklig for att de igen var sammen og llovt varanderre att ingenting skulle klar och skille dem igen. Det gickvidre gigennem med jungenling uten å merke det kom de i nærheten av menneskelandsbyen. Da så Moglin noe han aldri sett før. En liten pike. Hun var omtrent på hans egen alder. Den lille piken var på vei til elven for å hente vann. Hør, Palom, hva er det? Det der er landsbyen. Nei, det der. Nå, bryr deg om den slags dumme ting du gjør. De skaffer deg bare bruder Vent litt. Jeg har aldri sett noe Ja, men nå har du sett det. Kom, så går vi. Balu, nå. Jeg kommer snart. Jeg skal bare kikke en gang til. Mogli, mogli. Ikke gå nærmere. Bli her. Balu, la ham få lov til å se lyd da. Bare må på hjelp til Martin, La. Like it's Oh, jeg skal hente den til deg Det der gjorde hun med vindjum Ja, det tror jeg også Mowgli Kom tilbake Kom tilbake Bare gå Gå videre, Mowgli Han spreder alt i garden. Det var ikke til å unngå Ballou Gutten kan ikke hjelpe for at han er ett menneske. Dette måtte skje før eller siden av likevel. Nå er han der hvor han hører hjemme. Ja, du har vel rett, Bagheera. Men jeg tror nå likevel han kunne blitt en alletidisk bjørn. Det er mål rett, Bagheera. La oss dra dit hvor vi hører hjemme. Så snudde Baloo og Bagheera og gikk inn over junglen igjen. Baloo så på Bagheera med et skjevt smil. Så trakk han på skuldrene och begynte å danse mens han sang sin. Och bagera var så lettet over att ha løst det oppdraget som ulvene hadde gitt ham, at han sang med. Bær bare glad for det du får. Du har i grunnen gode kår, for du får bli gratis, lille venn. Så badil fest med det som vind saut vind som løber glad hvis du finder hvem vores landes du er end Så nå